Gejemensam tillsammans med lite vi vatten och ett kors runt halsen också förstås. Jag har en känsla av att vi kommer att ha en hel del sådana referenser idag för. Mm. Mm. Det är väl mer eller mindre vad vi hade velat använda på dagens film. Jo, jag tänkte se det jag också. Att just det här med att vampyrer avskyr sagda då föremål och grejer. Jag känner samma ungefär avsky här också mot den här filmen. Som jag tyvärr inte kunde försvara mig emot, utan var tvungen liksom ta mig igenom. Ja, men du vet att ett sånt här åtagande, det är, det är heligt. Det kan man inte bara bryta hur som helst. Det vet du väl. Eder och förbannelser väntar i sådana affärer. Ja, Precis, sju års olycka och allt möjligt, misstänker jag. Nej, men har man sagt ja så får man säga B. Och vi valde ju ändå gemensamt att gå den här vägen en gång till. Och då vet man ju vart man skulle hamna. Men det, det var ju spännande inom citationstecken. Den stora sånda. Ja, med, med tanke på vem som har varit involverad i den här filmen så mm. är det inte konstigt att man har en del överraskningar framför sig det Dessvärre inga av de positiva, men äm, det är nästan underhållande på ett sätt att man vet att det här kommer att vara en fullständig katastrof. Mm. Det intressanta blir att se vilken grad av total mm. katastrof. Mm. Och jag måste ju ärligt erkänna att ähm, jämfört med förra gången vi besökte den här Herrens verk så var det ändå ett litet snäpp uppåt. <laughs> ja, jo, jag tror inte att vi kommer att vara riktigt lika eländig. Jag alltså, väl inte jag när vi nu pratar om den här filmen för... Det, det var faktiskt mer fruktansvärt då ändå. Jag var allmänt mer uttråkad. Det var mer så här att vrida sig i soffan. Det här var ju inte heller bra på långa vägar. Men jag plågades ändå inte utan jag var bara väldigt uttråkad helt enkelt. Jag tror det till stor del beror på att du hade ju en personlig relation till källmaterialet. Mm, mm. Och vad jag vet så har ingen av oss spelat källmaterialet till den här filmen. För det bygger ju naturligtvis också på en spelserie. Mm, det är en spelserie talk. som jag inte alls har överhuvudtaget ja, hört talas om förrän filmerna började komma på tal och den här herren <laughs> började komma på tal. Att mm. den här är byggd på ett spel. Jaha! Det har jag helt missat. <laughs> ja, den här spelserien hade jag koll på sen tidigare. Det hade jag, men det var ingenting som jag, som sagt, var så särskilt bevandrad i. Till skillnad från när vi då såg den senaste filmen. För där kände jag mer ett personligt band. Och det var väl mycket det, som sagt, som gjorde att jag blev genuint ledsen också <här> av det, det där resultatet. Det rann många bittra tårar den kvällen. Ja, det gjorde det verkligen. <laughs> och en och annan under inspelningen också. Men inte jo. bara på grund av filmen, för vi hade ju en del tekniska besvär också som jag verkligen hoppas, peppar peppar, att vi inte drabbas av idag. Ja, nej gud nej, verkligen på tal, på tal om det här med som sagt att man ska drabbas av olycka och eländ och allt möjligt om man avbryter en helig ritual. Jag tyckte ändå att vi gjorde ju inte det, vi fullföljde ju verkligen. Men jag, jag, jag hoppas vi kan hålla oss ifrån det, för jag vill verkligen inte att det här ska pågå hur länge som helst. <laughs> Nej, jag tror vi båda vill gå och lägga oss någon gång i natt åtminstone. Men det intressanta här är ju att vi båda egentligen gillar den här typen av material. Mm. För vi gillar bägge två vampyrhistorier. Mm. Och då menar vi naturligtvis inom Hathas riktiga vampyrer. <laughs> inte inte sådana som går runt och glittrar eller något sådant. Utan den riktigt klassiska vampyren. Mm. Och det finns det ju gott om här. Så varför mm. blev det så fruktansvärt dåligt? Ja. Jo, därför att man inte riktigt vet vad man håller på med. Det är en nyckelanledning till det mesta. <laughs> Ja, oh, gud, alltså det, det var länge sedan jag fick vara så förvirrad när jag såg en film som jag fick när jag fick se den här. Och det är som sagt, därför att de verkar inte ha någon koll på vad man håller på med. Alltså, både manusmässigt men sen så. Det är ju det här med regisserandet också- och hur man lägger fram scener- och alla snabba klippor och dåliga strider. Och, oh, oh, oh. Det här är ju inte ett datorspel- eller ett konsolspel, det här är en film. Mm. Och det gjorde ju inte saken bättre, det gör ju saken sämre- man har som inte koll på någonting. Och det beror ju till stor del på att film och tv-spel- är två väldigt olika medier. Mm. Jag menar, bägge två är ju visuella. Men det är inte tillräckligt mycket likhet för att man bara ska kunna flytta det ena över till det andra. Det måste ju anpassas en hel del för att det ska fungera. Mm. Jag menar, vi har ganska många så kallade licensspel baserat på olika filmfranchiser eller tv-seriefranchiser och allt möjligt. Och de har i regel blivit katastrofalt dåliga. Mm. Därför att man inte förstår de grundläggande skillnaderna mellan medierna. Det måste omarbetas mm. otroligt mycket för att det ska funka och nå samma kvalitet som förlagen kanske hade. Nu finns det ju adaptioner- av fruktansvärt dåliga filmer- till ännu sämre spel också. Men det är ju en helt annan diskussion. Poängen är ju det. De är så lika- och ändå så fundamentalt olika. Saker som i en film- känns överostiga- ostiga till nivå- som inte ens jag kan tycka- var tilltalande ens lite grann- funkar i ett tv-spel- Därför att där accepterar man melodramatik eller proklamerande eller överspel på ett helt annat sätt, därför att det blandas ju upp med själva spelfasen där du går mm. runt och um, huggar med svärd eller mm. löser mysterier eller tar dig igenom labyrinter eller vilken typ av spel det nu än må vara. Mm. Då kan man acceptera att det är lite ustigt därför att det ger mer smak till helheten. Mm. Men säg då att du plockar bort själva spelbiten- så att du bara har all dialog och alla filmsekvenser och så vidare- och så försöker du sälja det som en film. Det säger ju sig själv att det kommer aldrig att funka- för det blir så felbalanserat. Ja, visst. Nej, alltså när jag sitter och spelar ett spel- så som att jag förväntar mig en helt annan upplevelse- och visst kan ju spel idag- Berätta helt fantastiska historier också Men det är ju sällan ändå som jag spelar ett spel just för historien Det beror ju självklart på vilken genre vi pratar om För att action är ju action och, och rollspel är rollspel Och samma som äventyrspel Det är ju där man hittar de mest komplexa av historier mm. Men fortfarande, det är ju det här med att Jag är ju ändå en spelkaraktär Och jag har ju liksom mina egna handlingar som jag får göra Och jag vill ju ha de här elementen av... där jag är i kontrollen- och där jag får de här actionsekvenserna och särskilt i ett sånt här spel- för, för nu är ju det, just det här källematerialet- kommer ju från liksom en, ett, ett hack-and-slash-spel. Alltså det är ju jätte action så det är ju det som, som spelet- fokuserar på också- och det är ju det som man söker efter- när man spelar just den här typen av spel. Så att då försöka att- överföra det till film- men samtidigt kasta in väldigt mycket historia och handling också- därför att det är det som är viktigt egentligen för filmen. Det blir ju ett väldigt konstigt resultat. Och ja, den där ostigheten som sagt, <går> den når ju sina nivåer här. Det gör den verkligen. Och det går inte att släta över när man sitter i en soffa och bara stirrar rakt fram- istället för att faktiskt ha någon slags kontroll över det som händer. Och framförallt bara kunna trycka bort dialog när man känner att nu börjar det här bli för mycket- jag för i regel så får du ju ändå det du behöver i någon form av loggbok eller liknande. Mm. Där det mm. står vad du ska leta upp eller vem du ska leta reda på och så mm. vidare och så vidare. Du måste inte lyssna på hela dialogen. Men i en film är det ganska jobbigt om du vill hoppa över dialogen, för det är ju där du ska få en stor del av berättelsen. Ja. Medan spelandet i sig är en del av berättandet. Så för där har vi ju en enorm obalans och mm. det märks ju så tydligt att de har försökt ta ett spel som kanske tar 8-12 timmar att spela och så försöka komprimera ihop det på en och en halv timme. Det blir väldigt mycket, väldigt ambitiöst på väldigt kort tid och väldigt uppenbart en ren katastrof. Mm. Särskilt när man behåller den övertydliga tv-spelsstrukturen på berättandet När det är inledningsbanan, när du får banan till första uppdraget När du får i uppdrag att leta tre utav någonting Den här magiska siffran som är med i alla tv-spel mm. ja. Och det gör ju att det blir nästan olidligt jobbigt att ähm, titta på det här för när man hela tiden sitter och tänker var är handkontrollen och när är det min tur att försöka göra någonting åt den här handlingen då kan man väl säga att man har misslyckats en hel del som filmskapare. Och då har vi inte ens gått in på vad själva handlingen innebär. Ja, alltså... Jag hade ju hellre satt mig och spelat det där spelet känner jag <laughs> <laughs> Och försökt prata om det och den tunna storyn som jag misstänker finns där Än att sitta här nu och se så lite den här filmen Som jag som sagt inte kunde riktigt spola förbi på något vis För att, ja Ja, att den var förvirrande nog som den var utan att man börjar hoppa i den Usch, det är precis vad det var Och hoppa vill jag väldigt, väldigt gärna göra det, det ska sägas, som sagt när kan det få bli min tur istället kan jag inte bara få slåss lite grann så att jag får glömmer bort alltihopa men innan vi lämnar över handkontrollen till det så um, kanske vi ska ta en titt på uh, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Vi har sett på Blood Rain från 2005 som då är regisserad av givetvis Uwe Boll med ett <laughs> manus av Gwynver Turner. Och det här är alltså baserat på ett konsol- och datorspel med samma namn som utvecklades 2002 av Terminal Reality och då två år senare fick en upp följare. Och ja som sagt, Uwe Boll Självklart så skulle han ju ta i det här namnet också med sina tänger, sina ondskans tänger och tycka att nu gjuter jag en film av det här Ja, vad ska man säga mer än att vår kära Boll har gjort det igen. Som sagt det är inte en sån fullständig katastrof som Alone in the Dark var Tyvärr är skillnaderna Ganska marginella. De är inte så stora att man får ett inre vrede och vill kasta ut tvn genom fönstret. Men man sitter istället helt apatiskt och undrar Varför tittar jag på det här när det finns så mycket bra och till och med skrattretande <här> dålig vampyrfilm? Varför ja. ser jag en film som bara får mig att få ångest? Ja. Men vad gör vi inte för våra lyssnare? Exakt, det är en uppoffring helt enkelt Det är väl det vi får kalla det för Och jag sa ju ändå det när vi hade sett Alone in the Dark Som ju för mig var en, en premiär av just Uwe Boll Jag hade ju som aldrig sett något av Karns verk tidigare Bara hört så mycket om dem Så jag var ju nyfiken Så då, då tyckte jag ju det att vi måste ju se mer självklart jag vill se mer Därför att värre än så här kan det förhoppningsvis inte bli Och nej, men... Det är ju inte bra fortfarande, så jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Ja, Alltså, det är ju en filosofisk fråga om det är bättre eller sämre egentligen. För det fanns ju ett visst underhållningsvärde i att det var så enormt katastrofalt som Alone in the Dark var. Mm. Mm. I och med att den här har klättrat lite, lite, lite upp på skalan så betyder ju det att den har blivit mer meh än mm. vad tusan är det här. Mm. Verkligen. Och skillnaden är att vad tusan är det här framkallar ju lite fler känslor än vad eh, gör. Mm, mm, Och det visst. gör ju också att passionen att gnälla inte ens orkar hålla i sig. <laughs> Nej, eländigt nog så är det på det viset. Det var liksom mer psykiskt jobbigt på ett vis att se den här av den anledningen. Därför att det var bara det bara i kroppen, kände jag. Jag behövde få göra någonting annat, liksom. Medan då Alone in the Dark, där var det ju... Där fanns det ändå någonting som jag ville försöka se i filmen. Som sagt, jag var ju mer intresserad av källmaterialet också. Och sen var det också så pass många... Katastrofalt dåliga bitar så att det var ju som underhållande på sitt vis även om jag samtidigt också gick sönder hela tiden för varje minut som passerade Men Blood Rain sträcker sig inte ens dit utan det hamnar i en slags mediok och gråzon i C-filmsträsket som gör att man undrar varför? Och det mm. gjorde en stor del av publiken också för den var ju inte en kassasuccé överhuvudtaget jag tror den spelade in fyra miljoner dollar utav de spenderade 25. Åh, oh, stackars, stackars verkligen. Och, och likväl så kan alltså Karn få fortsätta göra film dessutom även efter det här. Så alltså att det undgår verkligen mitt förstånd hur han kan dels sälja in idén, att få någon att skriva manus och så att lyckas få tag på en del skådespelare ändå som man känner igen och bara, men... Vad gör den här människan i den här filmen? Vad har han haft egentligen för någonting som, som lockar till att du vill du inte vara med i den här? Och så säger människan, jo visst för det här lät ju bra. Jag misstänker att Uwe Boll har ett stort arkiv av skamliga fotografier av kända skådespelare som man använder med att säga att om du tackar nej till den här rollen så tänker jag publicera de här bilderna på dig. Ja just det, det handlar för oss som hot helt enkelt. Alltså det kan jag faktiskt köpa för det är, jag tycker det är makalöst verkligen och även om jag säger det som ett skämt jag menar vi vet mm. inte, det kan ju vara så men troligtvis <laughs> inte vi vet ju däremot om att Uwe Boll har en hel del um, fula saker för sig bland annat så är han ju ökänd på så sätt att många som har kritiserat hans film har han ju utmanat på buxningsmatch just för att han ska ja. få drömma ner dem mm. och jag vet inte riktigt om det är rätt väg att gå att handskas med kritiker för mm. naturligtvis kommer det alltid finnas en kritiker till det man gör. Det, det är bara att acceptera. Men att försöka slå ner dem och ha ursäkten av att, ja men vi har bara en liten buxningsmatch. Ja, det, det är inte riktigt snyggt om vi säger så. Nej, eller hur? Alltså det är lite dårskap bakom mm. det där det säger en del om vem Uwe Boll verkligen är det är lite skrämmande det där det är verkligen. Sen angående pengarna. Nu är jag ju ingen ekonom så att jag är väldigt dålig på såna här siffror. Men vad jag har förstått så har han sitt produktionsbolag i Tyskland. Och han använder tyska regler och kryphål i regelsystemen för att få skattelättnader för filmer som inte drar in sina pengar. Så att han får helt enkelt staten till att betala förlusterna. Om detta här stämmer eller inte det får vi ta med en enorm nypa salt för som sagt mm. jag är lite osäker på såna här regler och dessutom regler som har med ett annat land att göra. Men det skulle ju förklara varför Khan får fortsätta att göra filmer när de håller den här kvaliteten. Absolut ja, jo men något trick måste det ju ändå finnas där kan jag känna. <laughs> För i det här fallet så antar jag ju Att de som faktiskt gick och såg filmen Måste ju ha haft någon koppling till just Blood Rain Och hade väl en förhoppning Jag vet inte riktigt hur man kan ha några förhoppningar Som sagt när det är just David Ball Som är involverad men, men ändå man kanske kan tycka, hoppas och tro Att något slags underordningsvärde Ska väl ändå finnas där Speciellt när man gör liksom Ja, film av någonting som är ett, ändå ett actionspel, ett hack and slash spel mm. för att man är ute efter helt enkelt häftiga slagsmålscener och så vidare men eh, det var väl när de där personerna väl hade gått och sett filmen och ryktet började sprida som att nej, nä, nä, alltså striderna är helt vansinniga. De är jättedåliga <laughs> som pengarna också slutade att trilla in. Ja, jag vet inte om det är någon större spoiler för med tanke på att det är han som är involverad i produktionen så är det ju ingenting egentligen som sticker ut som bra här. En del skådespelare som han har med kan man ju klassa som bra men mm. deras prestation här... ...är väl inte deras bästa. Nej. Men det är en sak vi kanske ska vänta lite med- för um, nu är det väl snarare dags att um, ta en titt på- vad handlar egentligen Blood Rain om? Jo, vi landar i 1700-talet- där vår unga hjältinna Rain just har lyckats slå sig fri- från sin fångenskap på en kringdragande cirkus- allt för att söka hem på sin mors mördare- den ökände vampyrkungen Kagen. I färd med att försöka ta sig till Kagens fästning träffar Rain en spåkvinna som berättar att Kagen letar efter tre kraftfulla talismaner i form av ett öga, ett reben och ett hjärta. Om Rain kan hinna föra att hitta dessa reliker kommer inte bara Kagen att söka efter henne, hon kommer dessutom att bli starkare och kanske få en chans att ställas öga mot öga med honom. Samtidigt är dock tre medlemmar av vampyrjagar Brimstone ute efter Rain då hon besitter vampyrliknande krafter som försatte henne i fångenskapen på cirkusen. Men ju mer de får reda på om sitt byte, desto mer är deras ledare Vladimir osäker på om de ska dräpa henne. Han misstänker att Rain är en så kallad Dampyr, hälften människa, hälften vampyr och tror därför att de har alla samma mål, nämligen att döda Kagan. Istället är det kanske en bättre idé att stå följe med Rain och tillsammans ta sig an Kagan och hans armé av följeslagare. Men det gäller att sällskapet agerar snabbt då Kagan gör allt för att lägga sina händer på de tre relikerna och med dem så blir han ostoppbar. Och jag vet inte om jag var den enda som fick den här associationen medan jag såg filmen men um, var det inte väldigt mycket Castlevania 2 där? <laughs> jo, jo, nu fanns det väl någonting där i som kändes lite bekant ändå va? <laughs> lite grann kanske, lite grann Nu är det ju typiska sådana där tropes som finns mm. i den här typen av berättelser mm. Särskilt i spelvärlden Men eh, just Castlevania 2 är ju ökänd för att ha just ögat, hjärtat, rebenet mm. Och mm. en hel del andra kroppsdelar också som man letar efter och att de allihopa ger någon form av kraft till hjälten. Jag menar, mm. det, det är ju mer eller mindre grundkors i fantasy för speltillverkare. <laughs> mm. Mm. Men skämt åsido, det här är ju inte uselt. Det här är ju en helt okej okay motivering till en hjälte att skulle besegra en skurk som är en övermäktig. Den måste hitta någonting för att göra sig själv starkare eller för mm. att göra motståndaren svagare. Mm. Och så finns det en uppladdning. Det finns konfrontationer som leder till den slutgiltiga konfrontationen. Det är klassiskt, det fungerar. Och man tycker att till och med Uwe Boll måste ju klara av att jobba med någonting som är så fundamentalt grundläggande. Men nej. Men nej. Tyvärr, vi kommer aldrig dit. Oh, det är så förvirrande Han hoppar fram och tillbaka Han lyckas inte riktigt etablera Vem som är viktig att hålla reda på Och varför Utan vi, vi får som se ett par karaktärer Sen får vi se ett par andra karaktärer mm. Och sen mm. får vi se ett par tredje karaktärer Och man undrar Vänta nu här Vilka är viktiga, vilka är hjältar Vilka är skurkar vad tusen är det vi ser egentligen. Sen har han ju ihjäl ganska många ganska tidigt. Så det är ju väldigt skönt att man börjar beta av rollistan ganska tidigt. Eller hur det är för enklare saker. Men man är ju fortfarande extremt förvirrad. Och ja. jag satt 20 minuter in i filmen och hade extrema impulser av att vilja gå in på Wikipedia- och läsa filmens wikisida- för att få reda på- vad tusan är det som händer egentligen? Mm, mm. Det är verkligen- en av de mest förvirrande inledningar- tror jag, som jag har sett i filmväg. Dels så är det- just därför att man, man hoppar- mellan så många olika karaktärer som du säger- och jag blir som aldrig riktigt- presenterad för exakt vilka de är- vad de gör och framförallt- hur allting hänger ihop egentligen. Mm. Men sen är det också- när man har de här scenerna med de här karaktärerna så är det oftast så tycker jag så snabba klipp som sker. Och rätt vad det är så har det gått bara fem minuter då från en scen till en annan. Men rätt vad det är så kanske det har gått ett par timmar eller ett halvt också. Så förvirringen är ju väldigt, väldigt total rakt inom hela filmen egentligen. Det, det gäller inte bara just i det här fallet, det gäller också med karaktärer. Deras presentationer och strider också, men framförallt handlingsmässigt. Jag har jättesvårt för att ja, pussla ihop vad det är som händer och vad som ska hända här näst och varför. Och det antyder ju att det finns flera olika versioner av det här manuset i ett och samma manus. De har gått in och justerat vissa delar men glömt att göra kompensationsjusteringar i andra delar. För nu summerade vi det så gott vi kunde. Vi mm. vet att handlingen är det här. Vi vet att de letar efter de här relikerna. Och vi vet vilka effekter de här relikerna har. Och så mm. vidare och så vidare. Men om du sitter och tittar på filmen så introduceras du ju först för att det bara är en relik. Men sen ja. helt plötsligt så är det tre och karaktären vet redan om att det är 3, Vilket antyder för mig av att de har gjort en ändring där, men glömt mm. att justera det ett par 10-15 minuter tidigare i handlingen. Och det är ju så extremt, extremt pinsamt och extremt, extremt dåligt. Det, det skulle ju förklara en hel del saker för att det är ju rätt ofta som folk i den här filmen då pratar om grejer som jag inte förstår. Men som tycks vara så himla självklara för dem. Och så visas det tillbakablickar som bara är jätteröriga och förvirrande. Och visst, allting förklaras ju så småningom men fram till dess så känns det bara som att... Det är väldigt dåligt planerat och upplagt och det är liksom, grejer är dåligt planterade för att jag liksom ska snappa upp dem och komma ihåg dem och kanske försöka tänka i lite egna banor att ja, men det här kan vara det här. Därför att Jag kan liksom inte dra några som helst slutsatser förrän jag verkligen ja, får det skrivet på näsan att det är så här det är i någon förklarande scen som kommer för sent. Och det är ju jättefrustrerande, för man vill ju veta. När någonting introduceras så blir man ju automatiskt nyfiken och undrar Åh, vad är det här för någonting? Och åh, vad kommer det här att ha för effekt på handlingen? Och åh, mm. vilken betydelse har det här för världen? Och när man inte berättar någonting eller ger mer ledtrådar än det som nämns i förbifarten då är det ju helt omöjligt att hänga med egentligen eller att ta sakerna. På allvar Ja. Och det är ju meningen att vi ska ta sakerna på allvar För det är ju en del av handlingen Som motiverar karaktärerna Och för att vi ska mm. förstå karaktärerna Måste vi ju förstå deras motivationer Så det är ju en hel kedja av handlingar och förståelser Som bara försvinner därför att äh, Vi orkar inte berätta det nu Eller vi slarvar lite med det där Men vem bryr sig Den som tittar på den här filmen tittar väl på den för action Ja, ja och um, då ska man nog ta erbjuda bättre action än vad den här filmen gör. För uh, det får vara helt enormt engagerande action för att man ska ignorera sådana hål. Ja, verkligen. Och tyvärr så är det ju inte så, se. För här, all action här är för det mesta väldigt snabba, ofokuserade klipp. Och, och särskilt när de... Ska göra de här ofokuserade snabba klippen i mörka områden eller nattetid då blir det ännu mer förvirrande. Så det räcker inte riktigt till, alltså. Nej, verkligen. Vare sig handling eller eller de här action-sekvenserna som kommer däremellan- får mig att vilja fortsätta titta på filmen. Som sagt, det här var, det här var bara något som jag tog mig igenom- för att jag behövde göra mer eller mindre. Men nej, alltså förvirringen är så, så pinsam här- så att det Jag förstår inte hur man har försökt att få ihop det här- och hur man framförallt inte kan se det i liksom efterproduktionen. Bara att sitta och klippa ihop den här filmen- måste ju ändå göra att... Men hörni hur ska vi få ihop det här, jag kan inte göra på det här sättet det ser ni väl ändå själva, ni hör ju hur det låter ni ser hur det ser ut men med tanke på att bollen inte verkar ha någon större smak så förvånade mig <laughs> inte att han inte ser felen ens när de stirrar honom i <laughs> det är visst. men det enda sättet att ta sig igenom den här handlingen det är väl att beta av våra huvudroller i den här historien Oh, och det tog en stund att lista ut vem som var vem Vem som hade vilken motivation och varför och så vidare Men vi har nog lyckats eh, samla tillräckligt mycket information om dem För att vi ska kunna prata om dem Och få dem att låta som Ja, hör och häpna <skratt> karaktärer Och <skratt> ja, det är inte det lättaste För här är det lite karaktärer att prata om alltså Så att det här, det oh, Det blir också roligt att ta sig igenom just den här biten för de är verkligen sina stereotyper. Vampyrjägarna mm. är verkligen Vampyrjägare Utan några direkta karaktärsdrag Den ena är mm. lite äldre Så därför är han lite mer förståndig Den ena är lite yngre Och därför lite mer impulsiv Och den ena är kvinna <laughs> Så henne kan man inte lita på Och då har vi pratat om Ganska många av de karaktärerna Vi ska tycka om i den här historien Ja Jag menar den enda som har fått lite mer personlighet det är ju vår huvudroll som delar namn med filmen. Mm. Och även där är det inte mycket att skryta om. Mm. När vi ser henne på den här cirkusen som ett sånt här så kallat cirkusfreak. Då ser hon ju så enormt lidande ut. Och hon är jätteledsen och hon vet inte alls var hon är. Och det är en fruktansvärd scen i teorin. Men mm. jag tycker att den är så överspelad utan mm. entusiasm att jag inte riktigt tar den till mig. Det, det kanske aldrig var meningen att det skulle finnas något engagemang där utan där ville de bara att men nu, nu ska Rain få visa vad hon kan helt enkelt. För det är ju ett fruktansvärt slaktande som pågår där mm. som bara är helt bizarrt också. Och där sätter ju filmen väldigt snabbt en, en nivå för vars det här slaktandet överlag i hela... Filmen egentligen kommer att ligga någonstans för så här ser det ju ut hela tiden när det blir slagsmål senare det är liksom kaskader av blod som sprutar och det är huvuden som hänger lösa och det är, det är lämmar som när de är avhuggna inte ser realistiska ut för fem öre Utan det är verkligen så här Jag skulle kunna linda lite tidningspapper Runt lite gips och ha med Och så skulle jag försöka få ungefär samma resultat Av det där som jag inte kan hantera gips Eller papper eller någonting Nej, men du kan någonting som de här rekvisitamakarna inte kan och det är färgkombination och färgblandning så um, du hade nog kunnat göra en betydligt bättre färgläggning på såren än vad de gör här för oj vad det ser fejk ut. Ja, det, det är ju liksom det här klassiska riktigt dåliga teaterblodet som man kan få se i gamla gamla skräckfilmer när det är just kaskader av blod man får se mm. och man liksom skrattar åt färgnyansen bara och tjockleken på blodet det är precis samma sak man upplever här i en film från 2000-talet liksom jag undrar om de har använt så här, gamla säckar med blod som har varit kvarlämnat helt enkelt från den här eran <laughs> när det såg ut då kanske men äh, som sagt alltså det är det är en jättehemskt rakt upp och ner alla stridsscener och just den här första då när rain går lös som sagt så ja jag förstår absolut vad det är man försöker visa här men det, det misslyckas ju enormt verkligen och jag känner redan där och då hur du vänder sig i magen på mig inte för att det på något som helst ser äckligt ut utan bara därför att nu vet jag vad jag kommer att få sitta och genomlida i en och en halv timme Ja och genomlida är väl ordet för om vi fokuserar lite till på just den här inledningssekvensen där um, Rain är på cirkusen. Hon bryter sig loss och hon är ju så hungrig vid det laget att hon går ju lös på alla hon stöter mm. på. Mm. Bland annat, liten spoiler här nu, en tjej som tillhör cirkusen men var vän med Rain eller hon kallar sig vän med Rain mm. åtminstone. Mm. Hon har en väldigt ömsint inställning till henne, försökt att ta hand om henne och så vidare. Men det verkar Rain i sitt um, väldigt hungriga tillstånd fullständigt strunta i, så hon attackerar ju den här stackars tjejen också och tar mm. hennes två väldigt speciella svärd med sig. Och jag förstår att tanken är att hon ska ha varit i ett eh, tillstånd av extrem vrede och hunger som hon senare ångrar. Att åh, oh, jag skulle inte ha dödat henne. Jag ska behålla de här klingorna som ett minne utav dig. Därför att du och jag var så nära vänner. Mm. Och de försöker antyda det. Men jag hade nu velat se en lite större emotionell reaktion när hon sitter för sig själv. Men nu är det mer att... Det går väldigt fort det där. Hon, alltså jag, jag upplevde egentligen ingen ånger på det viset heller utan jag hade förväntat mig att det skulle bli en stark reaktion för att de går ju ändå ganska långt där till en början med att verkligen visa på att du och jag vi hör ihop och den här flickan vill ju liksom att de ska kunna ta sig därifrån hon lovar att det ska liksom ske, det, det ska bli bättre. Rain ska inte behöva sitta här i bur och, och, och visas upp hela tiden som ett cirkusfreak. Och så ser han då när det verkligen sker så tänkte jag det att aj då. Nu, nu tappar hon författningen i efterhand av det som hände. Men jag tyckte det var mer bara en allmän så här. Åh gud vad har jag gjort alla dessa människor och så vidare. Mm. Det här med att, att lyckas fånga känslor i den här filmen överlag. Det, det lyckas de ju inte riktigt med någonstans. Om det inte är sexlust. Men, men vi kommer dit. Ja, vi kommer dit också. Den enda lilla reaktionen jag tycker mig se- över ångor för den här stackars flickan- det är när ett av de här svärden går sönder. Ja. Mm. Och hon känner lite, åh, det här svärdet som är viktigt för mig- men det symboliserar hon med att hon står och stirrar på svärdspetsen som har gått av och ser lite allmänt trumpen ut. Mm. Och visst, jag kan väl förstå om de har velat köra lite stenemasksmentaliteten att hon försöker hålla känslorna på insidan och så vidare. Men om detta här nu var en så viktig sak för henne, en lite större reaktion. Tack ja. så väldigt mycket. Men därefter får vi ju lära känna Rain lite mer som hon ska vara, inte som vilddjuret utan som den mycket bestämda kvinnan med ett väldigt bestämt mål. Och visst, som mål är det också väldigt grundläggande, jag kan köpa det, men det är så oengagerat så det är knappt sant. Jag ska ja. hitta honom, okej? Okay? Då behöver du de här tre relikerna. Jag ska hitta de här tre relikerna. <laughs> ja, den ena finns där. Du får inte lov att ta den. Jag tänker ta den. <laughs> ja. Lite, men jag skulle spela klar och väl, för guds skull. Eller hur? Ja, jo. Nej, men det ska ju bara vara rast och rakt här helt enkelt. Det är precis som det brukar vara i liksom, ett datorspel eller i ett tv-spel. Mm. Att eh, man får sitt uppdrag helt enkelt, rakt upp och ner. Och ofta säger ju inte ens du som karaktär så himla mycket. Alltså, speciellt inte längre bak i tiden för att. Då hade man inte så mycket, mycket personlighet utan det låg mycket, mycket mer i de personerna som man, man pratade med. De NPCs då som gav en uppdrag och som förklarade att Och det är på det här viset och det är så fasansfullt och det är så hemskt och du måste hjälpa. Och så sedan så kanske man inte ens sa någonting, det var bara punkt, punkt, punkt många gånger rent av. <laughs> um, men här, det här är så återigen, det här är film. Och på film så måste man kunna leverera På ett helt annat sätt liksom. Alltså vi ska känna någonting för den här huvudpersonen Vi ska, vi ska ändå vara lite grann Rain, vi ska, vi ska ju se det som händer Från hennes perspektiv mm. Men ja, jag är inte säker på om det här är en film eller om det är ett spel som jag sitter och ser på någon som spelar. Och så är hon bara just en programmerad robot eller någonting. <laughs> för det är ungefär, <laughs> ungefär den karisman hon har. Ja, nu tycker jag du är oförskämd mot alla charmerande robotar som existerar. För <laughs> de har mer mänsklighet och liv än vad Rain har. Hon är inte särskilt imponerande som karaktär. Genom hela filmen måste jag säga. För den arken som hon har är ganska ostimulerande. Då, då hade vi behövt se mycket mer vad hon tyckte och kände. Mm. Och ville hon nu ha en tuffare attityd mot de andra karaktärerna. Ja men visa oss medan du är ensam. För hon är ensam ganska mycket i den här filmen. Där hon vandrar runt på egen hand. Där hon smyger i korridorer på egen hand. Där hon sitter och funderar på egen hand mm, jättebra mm. tillfällen att ge oss små inblickar i hur hon känner sig, är hon rädd är hon nervös inför det som ska hända är hon nyfiken eller skräckslagen, jag menar ge oss någonting mer än att det är en karaktär som är på väg från punkt A till punkt B för det är ungefär så det känns åtminstone fram tills det är action för då är det från B till punkt C men det är ju inte heller särskilt stimulerande <laughs> Nej, nej jag, jag tänker på det också när de visar de här uh... Det här som ska vara spektakulära vyer och scener när hon håller på och rider- och när folk överlag håller på och rider, det är väldigt mycket sånt i den här filmen. Nu ska vi få se att de är på väg från punkt A till punkt B- och så är det någon slags nästan Sagan om ringen liknande. liksom Stora, härliga, öppna områden och mycket berg, och mycket grönska- och kameran svänger runt på något slags häftigt vis- några som bara, ja, jag vet inte hur mycket det här säger egentligen eller tillför filmen. Det blir inte riktigt samma storslagna känsla som, som i just Sagan om Ringen-filmerna om man verkligen känner att Wow, vilket äventyr och kolla vad de måste, um, vad, vad de måste liksom genomgå för miljöer och så här, och vilken stor värld vi befinner oss i. Utan här är det bara som att sitta och titta på en laddningsskärm nästan där det <skratt> är en liten häst som rider under tiden som det står loading. <skratt> jo, men nu när du gör referensen till sagan om ringen, om vi hoppar till de två tornen. För där har vi ju sekvenser där Aragorn, Legolas och Gimli följer efter orker. Mm, mm. Och det är ju mot väldigt snygga såna här bakgrundsvyar där man ser det imponerande landskapet och så vidare. Det är ungefär samma uppbyggnad som nu i Rain där de här vampyrjagarna är um, ute på vift. Och skillnaden mellan dem är, förutom en enormt mycket större budget naturligtvis, det är ju att vi har lärt känna Aragorn. Vi vet mm. vad han vill. Vi vet var hans lojalitet ligger. Vi vet exakt detsamma om Legolas och Gimli. Vi vet att de bryr sig väldigt mycket om Merry och Pippin som de mm. misstänker har blivit kidnappade av de här orkarna, Och de vill ju naturligtvis rädda de här två. Jag menar, det är deras vänner. Och då blir det ett engagemang som sen översätts i musik och i vyer och vi sugs in i det därför att Åh, oh, vi hoppas att de hinner fram i tid, stackars deras vänner, vi hoppas att allting slutar bra och så vidare. Här är det personer vi knappt känner med ett mål vi har knappt förstått i miljöer som inte är ett uns lika imponerande även om de är helt okej okay egentligen. Jag menar att förvänta sig att få samma reaktion är ju ganska löjligt när man inte har spenderat ett uns med tid och energi att uppnå samma emotionella anknytning till karaktärerna. Nej, jag, jag förstod knappt några gånger vem det egentligen var som vi fokuserade på i de här scenerna när det är någon som rider. Speciellt då, jag menar, var det bara en person som misstänkte jag ju att det var Rain. Mm. För jag hade ju ändå fått reda på att ja, men nu är hon ju letar efter då det här ögat först och främst. Så jag misstänkte det, men samtidigt så fast väntar du, de där andra tre vilka de nu var igen, de hade väl separerats, var det inte en som skulle rida för sig själv, det kanske är den personen istället Ja, ja, men jag får väl snart se vad som är Oh, nu har det ett klipp, okej, okay, nu är det fokus på Rain Jag antar att det var hon vi såg i såna fall, hon har kommit fram nu, ja, bra, okej okay. <laughs> Ungefär så kände jag väldigt mycket ah, Ja, och genom hela filmen då som sagt mm. Men det är ju den här jakten på de här relikerna Som är den huvudsakliga delen i akt två kan man säga Vi har mm. akt ett där Rain, ja tekniskt sett introduceras. Och sen akt två. Vi ska både hitta de här relikerna och um, hon ska bli vän med de här tre vampyrjägarna och de ska slå sina påsar ihop och så vidare mm. och så vidare. Mm. Och för scenen akt tre där de har den slutgiltiga sammandrabbningen. Men saken är den att om man nu strukturerar det som ett spel med att man ska hitta ett visst antal reliker, jag menar det är jätteklyschigt, jag rekommenderar det verkligen mm. inte. Men visst, okej, okay, ha med det. Men lägg inte upp det så att det känns som att du faktiskt spelar en bana i ett spel där du har en viss väg du ska gå för att komma till en slutkorridor där du har boss sittandes väntandes. <laughs> för då blir det så överdrivet tydligt var mm. du har hämtat inspirationen ifrån. Mm. Mm. Och tanken är ju att du ska lyfta det ifrån det mediet till ett mm. annat medium. Behåll då inte de här klyschorna som är nödvändiga för det andra mediet för du behöver inte det i det nya. I så fall ska det göras på något väldigt väldigt roligt inklippssätt som när man gjorde en film av Doom som jag ändå tycker blev en, en riktigt okej okay just action actionrulle faktiskt och där gjorde man just den här roliga grejen för att folket skulle få den här flörten med att ja, det är ju faktiskt Doom ni tittar på, det är ju det här första persons skjutaren egentligen där man bara går omkring i korridorer och mejer ner monster, så klippte de ju in ett sånt segment mitt i alltihopa. att plötsligt så fick man följa huvudpersonen från just sina ögon och man såg hur han höll det här vapnet mitt framför sig och bara Gick omkring och sköt på en massa monster. Mm. Och, och alla skrattade i, i biosalongen och applåderade rent av. Och tyckte att det där var faktiskt roligt gjort. Det hade ju liksom aldrig funkat självklart att faktiskt göra det på det viset i stora drag. Nej. Men när det skedde just där och då i kanske så här två minuter, om scenen ens var så lång, då var det ju väldigt roligt bara. Men, men här känns det verkligen som du säger. Mm, det. Det funkar inte riktigt så, som sagt, när man gör film. Så att styr undan från det nästa gång, om det blir den nästa gång. Ja, men skillnaden mellan Doom och Blood Rain, Det är ju det att i Doom så hade man ambitionen att göra en actionfilm. Man bara mm. råkar basera den på själva Doom-konceptet... ...med Mars, teleporteringar, mm. monster och så vidare. Mm. Och för att flörta lite med publiken för att visa... Vi vet precis var referensmaterialet kommer ifrån. Här får ni en sekvens på två minuter som verkligen visar det är Doom ni tittar på. Ja. Vet du vad? Jag tyckte det var jätteläckert. Just därför att det är precis lagom långt på helt mm. rätt plats mm. i filmen. Mm. Hade de haft det tidigare, hade det blivit för uppenbart. Hade de haft det senare, ja då hade det tappat sin effekt. Det kommer på mm. helt rätt plats. I Bloodrains fall är det ju att, jo men det är så här historien ser ut i tv-spelet. Då måste det ju se exakt likadant ut i filmen. Nej, nej. Nej! Två olika medium, två olika förutsättningar. Det är bara essensen av historien du ska flytta över, inte delmomenten. Jag tycker också att de använder många av de här så kallade tropsen från spelen på helt fel sätt. Jag menar, Boll har ju översatt kloster mer eller mindre till hotell här. <här> För hon springer fram till ett kloster, bankar på dörrarna och säger Jag behöver någon plats att sova. Och de säger, ja men visst, kom in du, vi har lite mat här du kan få så kan du få ett rum senare. Mm. Mm. Nu vet jag att i spel så används ju kloster som en sån här plats där du i regel kan få, ja, veta lite information. Du kan oftast återhämta din energi. Mm. Mm. Men fullt så funkar det ju inte i verkligheten som det här ändå på något sätt ska föreställa. Och det gör ju att det känns lite konstigt när de bara öppnar dörrarna hur som helst, för vem som helst, för vilken anledning som helst, släpper in henne. Särskilt när det då visar sig att de förvarar ju en av de här relikerna i klostret. Ja. Mm. Då hade man kanske varit lite försiktigare med vem man släppte in. Eller åtminstone hade haft ett lite noggrannare öga på personen för att se till att detta här är väl inte någon av dem som... Vi försöker hålla den här reliken ifrån va? Jo men det där är ju en sån där typisk scen och grej som, som som sagt Det platsar inte riktigt lika bra i en film som det gör i ett spel De vaktar faktiskt den relik där och, och de börjar liksom inte prata om det på det viset Förrän efter att hon faktiskt har hittat den här reliken där Det är ju som ändå därför hon är där så självklart får hon ju ta på den Och då först börjar man ifrågasätta Vem är du? Varför ska du ha den här? Ursäkta men vi är Faktiskt väktare så du får Absolut inte lämna den här platsen Men varför släppte ni in den överhuvudtaget Då när hon kom där och bara Jag har inte ätit på flera dygn Ja, oh, alltså inkonsekvent Verkligen, precis som så många andra Delar av den här filmen Ja tyvärr Och vi får inte lära oss mer om Rain under den här tiden heller Som sagt hon robotar fram och mm. säger vad hon ska säga Och gör det hon ska göra utan större entusiasm Och det är verkligen snarkvarning på allt som har med henne att göra mm. Det hade ju kunnat räddas lite grann om de andra karaktärerna var mer intressanta Men spoiler det är de inte <laughs> <laughs> så det är ju Rain som ska bära hela den här filmen och tyvärr, hon orkar ju inte göra det Nej. hennes stridsscener är inte intressanta hennes historia är i teorin väldigt gripande men så klumpigt utförd att man inte bryr sig mm. och då bryts ju illusionen och illusion är ju det enda en sån här historia har vi vet alla att det hittar på men så länge illusionen håller så njuter vi ut av det. Ja, den illusionen ja, den, den spricker ju ordentligt när hon är i klostret och hon ska ta sig förbi den här äh, fällan. <laughs> jag vill inte ta det. Det är ordet i min mun på ett vis. Jag visste inte riktigt vad vi kallar det för, men det ska ju vara en, en klassisk fälla i alla fall. Och hon ska ju lösa det pusslet hur man tar sig förbi fällan för att komma då till den här reliken. Och den alltså, den vet jag att jag också har en del saker att säga om. För, för, för det är så dåligt, taffligt, jättekonstigt gjort. Men det ska ju vara sjukt spännande och framförallt jättehäftigt och snyggt också. Mm. Men det är inget av det. Dels fällan i sig är fruktansvärt designad. Och sen hur hon tar sig igenom den, det var verkligen bara så här, spelade ni in den här scenen och tyckte att det var bra? Ah, vet du, jag fick vissa associationer till när vi tittade på Dungeons and Dragons Ja. För det här är ju en sekvens där hjälten också ska ta sig igenom såna här klassiska rollspelsfällor Med mm, äm, mm. då trappsteg man inte får gå på och pilar som far fram och tillbaka Och mm. äh, olika knivblad och eld och allt möjligt Den kändes så enormt mycket mer realistisk där än vad fällan i Rain gör. Mm. För så mycket av den här fällan. Är CGI tillverkat. Och det är inte bra CGI heller. Utan det ser <laughs> jättefake ut. Ja det är ungefär lika mycket trovärdighet i den här scenen. Som i all action i Alone in the Dark. Så fort som de började a vapen Och jag minns att vi, vi verkligen båda två tyckte att. är det där Är det där typ vapeneld eller är det någon som håller på att slår av och på en stor jäkla liksom, <laughs> lampa eller vad är det som händer det exploderar vapen eller vad är det här för det var så fruktansvärda CGI-effekter på just bara vanlig liksom, eld att man trodde ju att det var ett skämt verkligen och det är ungefär samma sak här också ja men jag, jag måste ändå säga att det jag tyckte var snäppet värre än fällan det var ju faktiskt bossen innan. Ja fy. För han ser ut som de lite mer djuriska eh, vampyrerna i den här filmen. När de mm. då är väldigt hungriga så blir de väldigt eh, ja, snevridna och liknande i ansikterna. Mm. Och eh, det är ju den här prästen också. Samtidigt sitter han ju och har krucifix- och det etablerar de ju väldigt tidigt att vampyrer kan inte bära. Nej. Så vad är han egentligen? Förutom en väldigt ful snubbe i prästkläder som sitter med en jätteklubbe som ser ut att vara tagen direkt från The Flintstones. Som han sen börjar att svinga runt jätteklumpigt. Han måste vara lite småtrött för att det är inte de absolut smidigaste rörelserna han gör. Nej. Och det, det är ju Kanske ska bara matcha den dåliga koreografin I den här, i, just den här striden För att alltså På tal om att det inte var särskilt smidig. Det här var ju en av de värsta striderna <laughs> Som jag har sett För det här har varit förvirrande På riktigt alltså Vi börjar liksom med att Rain håller i sina vapen Sen har hon inte längre sina vapen Jag fattar inte om hon har tappat dem Och i så fall hur För att han är ju jätteklumpig som sagt Så att när han för den här är ja, jättelika typ hammaren eller klubban mot henne så är det som liksom inga problem egentligen att undvika den. Men likväl så ska hon göra göra en framåtvålt och hon gör en bakåtvålt och hon snurrar runt och hoppar och har sig. Alltså det är inte bara det att, att det är som sagt väldigt förvirrande hur väldigt snabba klipp och jag är inte säker på vad det är som händer åt vilket håll och vilken riktning. Utan det är så riktigt dåligt gjort också inte bara planerat utan... Utan utfört. Så att det är, ah, det är så fult och skrattretande alltihopa. Och ändå ska det vara gjort för att se häftigt ut. Det är koreografi bara för koreografins skull. Och mm. det är inte bra. För det ska finnas där för att göra filmen bättre. Inte som ett självändamål. Och det var så tydligt självändamål här. att Åh, oh, titta vad läckert. Hon kan hoppa hit, hon kan hoppa dit, hon kan snurra <laughs> runt. Ja, men vad hjälper det striden? Ha ihjäl den där äckliga gubben nu så att du kan gå vidare. Eller hur? Jag hade ju helt sett att hon var alldeles för kraftfull här och bara Gud, du är jättelångsam. Nu har jag hjälp på två sekunder. Det hade faktiskt varit mer tillfredsställande att behöva se det här. Ja, mm. oh, vad ska jag kalla det egentligen? Den här ursäkten till strid. Ja, men jag vill säga att Kristanna Loken som spelar Rain. Hon försöker göra någonting, jag vet inte riktigt vad hon har fått för direktiv <laughs> av boll, men hon ja. försöker ju åtminstone. Tyvärr är ju rollen en fullständig katastrof, mm. Mm. och tyvärr så vet jag inte riktigt om hon är kompetent nog för att få en sån här katastrofroll att funka ändå. Så jag måste säga att det är, det är i bästa fall mediokert. Ja, mm. Nej, tyvärr så går det verkligen inte längre än så. Det är en del av anledningen till att jag inte känner någonting för Rain och inte tycker att hon är så himla häftig, det är också inte bara just för manuset utan för att Kristina lyckas som inte riktigt förmedla någonting utöver lite granna överspel på sina ställen. Och det är synd hon försöker ju spela panikslagen när Rain ska vara panikslagen och försöker att vara så här arg och fokuserad när hon ska vara det. Men nej, som sagt, hon, hon lyckas inte riktigt bära upp eller göra rollen bättre. Utan, tyvärr, det, det, det är ett platt fall verkligen. Karaktären är platt och skådespeleriet är inte så himla lysande. Jag är ledsen att säga det, men, men tyvärr, det här är inte jättebra. Nej, och vad jag vet så har även Kristina Loken valt att inte spela i någon av uppföljarna som gjordes. Mm. Och um, jag kan inte klandra henne för det. Det här är så illa. att Hade jag varit involverad hade jag också försökt distansiera mig så långt från den här jag bara kunde och inte låtsas att den fanns överhuvudtaget. <laughs> Nej, det är ju ingenting du skriver ner i sitt CV. Det är det inte. För jag skulle inte vilja att någon regissör tittade på den här för att sedan då kanske när man håller på att scouta och, och försöka rekrytera någon till en annan film. Mm. Utan då skulle jag hellre bara peka på de andra delarna som jag har deltagit i Och hoppas att Google-sökningarna på filmtiteln inte avslöjar alldeles för mycket <laughs> nej, nej, precis Var snäll gå inte in på typ IMDV eller Wikipedia Och klicka på vad jag har för slags filmografi För att se vad jag har deltagit i för filmer För att där finns det många, många mörka fläckar men vi har ju tre följeslagare som till en början är hennes motståndare men som väljer att vi vi kan väl bli polare istället och det är ju en spännande vändning i såna här historier, jag menar jag gillade det väldigt skarpt när jag tittade på Blade 2 och Blade var tvungen att eh, samarbeta med vampyrerna mot ett större hot, för det fanns mycket intressant spänning däremellan och sånt är alltid lockande, jag gillar när det finns en, en dynamik som lockar fram olika karaktärsdrag och olika personer mm. och eh, får ett litet vendetta som visar fler sidor hos en karaktär och så vidare och så vidare, så så en mm. sån här idé har ju jättemycket potential. Jag menar, här har vi jägare i varierade åldrar som har erfarenhet av att jaga såna här monster. Rain är förhållandevis ung och förhållandevis oerfaren samtidigt som de naturligtvis är nyfikna på henne därför att vi vet inte om så många utav den här typen Vad är en damn egentligen? Vad är dina krafter? Vad är dina svagheter? vad har vi för nytta med dig och mm. vad behöver du träna för att bli bättre och så vidare där finns så mycket att ta av och de bara precis snuddar vid men alltså nu de här människorna vi ska ha att göra med gud så tråkigt det var att höra dem berätta om sin bakgrund en efter en åh oh, så oengagerande och vad jag bara ville att filmen skulle ta slut. Nu, nu börjar det roliga, det vill jag lova. Jo, men bakgrundshistoria hos karaktärer ska ju vara det som är lockande. För att vi ska förstå varför den gamle mästaren är så bitter. För att förstå mm. varför den unge krigaren är så motiverad. Förstå mm. varför den unge krigarinnan har de målen som hon har. Allt det ligger ju i det förflutna- och hur man berättade förflutna kommer att avgöra väldigt mycket för hur berättelsen mottas. Mm. Men det lilla vi får slängs in, mer eller mindre på måfå, bara för att det ska vara någonting. Därför att Boll mm. har läst någonstans att ja, men det behövs för att ha bra karaktärer. <laughs> Okej, okay, här är grunden. Nu har vi det överstökat nu kan jag fortsätta att göra rolig film. <laughs> och um, jag håller inte riktigt med bollen här- om vad som är rolig film eller ej. Jag vill ju ha karaktärer som känns hyfsat bearbetade- och som har ett djup som gör att man är intresserad- och vill lära känna personen mer. För här, här blir det verkligen väldigt mycket så här- att situationer uppstår där Rain är ensam- med någon av de här tre. Och då... Trycker man helt enkelt in bakgrundshistorien för då den personen så att vi ska kunna få det. Och det märks ju naturligt att det är liksom bara därför som det här sker just nu. Och det, ja, nej, jag håller inte med Uve Boll om vad som är intressant karaktärsbakgrundshistoria och hur man presenterar det. Det är väldigt, väldigt illa valda tillfällen, även om han säkert tyckte att det här blir skitbra verkligen. Mm. Nu har de fått liksom. En, en bra chans här till att prata med varandra och få berätta det här är den jag är. Och så ska man få en motreaktion på det från Rain. Och om vi tittar närmare på de här tre så har vi ju då Vladimir, det är den äldre utav dem som är erfaren, lite mer eftertänksam och den som är förnuftet i gruppen. Mm. Vi har Sebastian som är den unga, väldigt villige men väldigt impulsive som fortfarande måste lära sig en del självkontroll och så vidare. Och så har vi då Katarin som är väldigt mystisk, väldigt bitter och som det står förrädare i pannan på med stora blinkande bokstäver. <laughs> jo, det är väldigt tydligt vad de har planterat för någonting där egentligen och att hon ska man inte lita på. Det ser man ju nästan på henne bara den uppsynen som hon har hela tiden. Och sen att hon verkar ju ändå var hyfsat mycket emot Vladimir hela tiden han är ju den som mer är så här att ja men jag är intresserad av Rain därför att jag tror att det här kan vara en så kallad dampyr och att vi kan få henne med oss i sådana fall vilket skulle vara liksom en, en bra tillgång att ha mm. men, men Katarin hon motarbetar det som liksom mest hela tiden och tycker verkligen att vi dödar henne här och nu och det är svårt att veta vad hennes riktiga motivation är för när vi börjar historien så är hon väldigt emot vampyrer och senare visar det sig att hon har anknytningar till vampyrer genom familjen mm. och helt plötsligt så byter hon sida lite omotiverat för att hon får ett brev. Oj, ja okej. Okay. Jag vet inte om jag hade slutat att vara lojal mot mina vänner bara för att jag fick ett lite illa formulerat brev om um, hur undvärlden är och hur bra det är att vara vampyr. Jag mm. hade blivit lite misstänksam och som medlem av en order som har kämpat mot vampyrer i ganska många år när det här inträffar så hade jag varit lite mer skeptisk. Jag menar, jag är helt säker på att det finns en del propaganda i den här gruppen också om vampyrer mm. och så vidare. Så hon verkar ju inte vara en särskilt bra medlem eller insatt medlem från första början. Och det är ju lite motsägelsefullt på så sätt att det är ju medlemmar av betydligt högre rang i den här organisationen som lyssnar på vad hon har att säga. Nej, Jag undrar också hur länge hon egentligen har varit medlem här och, och visst nu får hon då brevet från sin far. Men fortfarande, jag tycker att det svänger ju väldigt snabbt och lätt där även om hon då som sagt är lite anti sig till en början och verkar jag vet inte vara hysa överlag misstänksamheter mm. är det, det är en konstig svängning som hon gör och hon är en liten konstig karaktär överlag som är väl egentligen bara skriven och planterad för att det ska hända, liksom. den här vändningen ska komma när hon byter sida och det ska få sin konsekvens. liksom. Mm. Det här är ytterligare ett parti eller en ingrediens i den här filmen som jag dels känner är en, en typisk tv-spelsgrej men som inte funkar i en film. Och som dels också får alldeles för lite tid utan man har bara slängt in det för att man vill ha med det och så ska det kunna ge den här effekten. Och, och då ska det leda till de här konsekvenserna och så blir det inte så himla bra gjort då därför att det finns ingen eftertanke där. Ja och alla hennes dialoger är så extremt konfronterande jag menar, hon söker ju gräl med precis alla det är ju nästan ingenting som hon säger som inte låter som en uppmaning till ska vi gå ut och göra upp eller vadå <laughs> mm, mm. och det är, så, det är så synd för det saknar det, det subtila det saknar fingertoppskänslan jag menar det är mm. något av det absolut mest intressanta i en sån här historia. När man får veta att det är en förrädare. Och man sitter och undrar. Vem är det? Vem är det? Kan jag lista ut det på förhand? Vem verkar mest manipulativ och så vidare och mm. så vidare. Men här har man ju nästan avslöjat det. I och med att hon är helt svartklädd. Bara det är ju ett väldigt tydligt tecken. Hon går runt och är väldigt konfronterande. Blänger på allt och alla. Jag menar jag hade blivit mer chockad om det inte var hon som var förrädaren än vad jag blev när jag hörde att okej okay, det, var, det var hon som tyckte att nej, nu har jag ihjäl hela den här organisationen för ja. skitsamma. Ja, tänka sig va? Stor surprise där verkligen. Och speciellt när man ser att hon är som kapabel Till att bara döda folk rakt av Sådär och verkar inte ha några Som helst känslor för någonting Har ingen sympati eller empati Och kommer som inte riktigt Överens med någon mm. Det är intressant att ha med henne i gruppen Verkligen och det är ännu mer intressant att Vladimir ändå faktiskt lyssnar på henne Vid ja, åtminstone ett tillfälle Och där hon dessutom då pratar Dåligt om Rain och tycker att Jag vill inte att du är med henne Ja, hon verkar nästan ha lite sjuka till Ray och jag begriper inte mm. riktigt varför för hon verkar vara högt aktad av de som hon umgås med. Mm. Och jag förstår inte varför för hon gör ingenting i den här historien för att förtjäna någon ringaktning. Nej. Oh, ja, jag vet inte, jag, jag tycker att det är en missad chans med den här karaktären Jag hade tyckt det var mycket intressantare om det var ett villospår så att man trodde att hon skulle vara en förrädare Och så visade det mm. sig att hon mm. var den mest lojala i hela gruppen Och mm. istället hade det varit kanske Vladimir som var trött och cynisk på det hela Och ville att konflikten skulle få ett slut det hade varit mycket mer, oj, mm. du som var så engagerad i det här. Du som hade så mycket att tala om det här. Men mm. nej, det, det är alldeles för snyggt skriveri för bollarna att ta med. <laughs> ja, det är som det brukar vara när vi ser sådana här typer av filmer. Att eh, visa ju sånt som skulle kunna bli så mycket bättre än vad de själva har gjort. Och så... Händer aldrig det helt enkelt. Och gud vet ju varför. För det som du säger. Det, det där hade varit jätteintressant. Och väldigt roligt liksom. Att verkligen wow. Oj nu händer det här. Och det såg jag verkligen aldrig komma. Men det här det ser man ju komma på. Miles långa avstånd som sagt. Så fort man blir presenterad för henne. Så riktigt står det ju skrivet i pannan på hon. Det kommer liksom inte att komma någonting gott ur henne. Under den här filmen. Utan det kommer tvärtom att hända någonting. Ja, alltså mer förrädiskt i ens Och det måste ju ha varit en besvikelse för Michelle Rodriguez som spelar rollen för... Den kan inte ha gett henne mycket skådespelar-cred i branschen. Den är, den är platt, den är tråkig, den är övertydlig, den är överspelad och samtidigt väldigt oengagerad. Jag vet mm. inte riktigt vad hon har fått för direktiv heller. Bollen verkar ha enorma problem att tala om för sina skådespelare, <laughs> vad han vill ha ut av dem. Så de mm. hamnar i något slags med läge i hopp om att ja, men det kanske räcker och tyvärr det räcker inte här Michelle har gjort intressanta roller tidigare i andra filmer men detta här är ingen höjdpunkt på hennes CV Nej tyvärr verkligen och jag tycker att det, det går faktiskt lite upp och ner för just Michelle när jag ser henne i filmer för ibland så ibland så gör hon verkligen inte mycket bättre alls än just det här och jag tycker att jag får se henne väldigt ofta i de här typerna av rollerna också där hon ska vara ganska bitter och väldigt så här, fientligt inställd mot allt och alla och då tycker jag att hon kan överspela lite grann, alltså jag känner inte alls någon form av bitterhet på det viset utan det blir som det blir som lite för mycket, hon är så himla kaxig av sig mm. och ska verka så himla tuff men det blir som bara tvärtom istället, att hon är, hon är liksom som den här killen på skolan som ska vara så jäkla tuff hela tiden i klassen som oftast brukar finnas i alla klasser, men som egentligen man bara, nej men ser du inte på dig själv vem du är och vad du gör, slutar det där bara fånigt och det här är en, en av hennes sådana roller tycker jag. Det, det lyser verkligen inte igenom någonting som är sådana jättepositivt. Men så är hon också med i en film som är Blood Rain. Så att jag kan liksom förlåta den här prestationen ändå. Det är bara synd att ä, ja, hon inte får en roligare roll. Jag kan ju definitivt rekommendera att titta på Avatar. För ä, mm. hon har mm. ju en av birollerna där- där gillade jag henne verkligen. Hon är ju en lite uppkäftig pilot som ansluter sig till den goda sidan. Mm -hmm. Och det var en uppfriskande upplevelse att se för, som du nämner... ...det är ju oftast i den här filmvärlden som hon hamnar. Och mm. det är kanske inte den som är som mest smickrande för henne, tyvärr. Nej. Men då har vi ju våra två manliga följeslagare istället, Vladimir och Sebastian... Mm. Och de är ju betydligt intressantare på så sätt att de får mer karaktär än uppenbar förrädare. <laughs> Vladimir är ju den så kallade mentorn och Sebastian är kärleksintresset. Mm. Och det blev väldigt förvånande för där är ingen kemi mellan honom och Rain under större delen av filmen. Men bara för att det visar sig lite senare i filmen att de båda har tragiska historier. Mm. Och de har en liten emo-off där, där <laughs> de försöker överträffa varandra i jag har min han haft det mycket sämre. Uh. Och vad slutar det i? Jo, en mycket obekväm sexscen mot mm. ett galler där Rain håller på med någon slags akrobatiska konster. Ja, snacka om otippat Och snacka om malplacerad Sexscen verkligen Jag såg absolut inte det här att komma Visst, som sagt de, de har någon slags typ av bonding Där när Då först Rain berättar om varför hon är ja, så aggressiv som hon är Och, och det här, hela den här grejen med hennes mamma Och, och vad hon har haft för uppväxt och, och så sedan så kommer han då I någon slags som du sa Nästan en tävling om att Jaha, men hör du Båda mina föräldrar blev dödade... bla. Och så redan där tänkte jag bara... Men snälla människa... Vad är det här för manus egentligen? Men, mm. men att de då av det... Sen skulle ha fått någon slags... Ja, vad ska man kalla det för? Vänskap till varandra... Och, och att det liksom tycke uppstår... Alltså när den där scenen kom så tänkte jag... Nej, det är väl ändå inte... Ska de... Vad är det här för någonting? Sluta... Ja, men en sexscen i en film kan vara väldigt stark emotionell om man har fått lära känna karaktärerna och man har sett hur de har hittat varandra fattat tycke, där det är en uppenbar attraktion och det kan ha ett klimax i att de har en sådan scen någonstans. Mm. Men då behövs det så mycket mer karaktär. Mm. Det behövs så mycket mer engagemang. För just nu känns det bara som att vi är de enda två yngre karaktärerna i den här filmen. Jag är man, du är kvinna. Det är klart att vi ska ha sex. <laughs> Och så funkar det inte riktigt om man vill ha ett bra manus. Men vi vet ju redan att studsbollen inte är så mycket intresserad <laughs> av <utav> bra manus. <laughs> Nej, alltså... För min del så, så hade man ju bara kunnat helt enkelt utesluta den här scenen. Jag förstår verkligen inte vad som är poängen med den. För de är ju som aldrig kärleksfulla på något vis med varandra. Så alltså det ligger ju inte i atmosfären. Så det, det är så otroligt påtvingat bara att det här ska vara med. Utan att lämna något större avtryck efter sig än att vi har fått se Kristannas bröst. <laughs> för det är ju en upplevelse naturligtvis. <laughs> men um, inte tillräckligt för att jag ska tycka att wow, det här höjde filmen. <laughs> Nej, alltså det är, jag undrar om det var just därför kanske som u Boll ville ha med den. Det är väl så att sex säljer ju trots allt och kunde man få ha med Kristanna naken, lite hals och där så alltså, kanske det var någonting som man hoppades på att det skulle... Ja, lockar mer publik Gud mm. vet verkligen Men nej, som sagt det, det, det har ju som inget avtryck På filmen av handlingen och på karaktären Utan det enda som händer sen efter det Som jag verkligen kan minnas Det är ju att de typ morgonen därpå i frukostbordet eller vad det nu är för någonting Så tittar de ju på varandra lite På det där viset liksom Man ser i blicken och man ser på leendena Att Hihi, vi gjorde någonting igår <laughs> Som att de vore Tånåringar det ska väl föreställa att de är runt 25 eller så Men beteendemässigt skulle jag placera dem emotionellt på 14 kanske <laughs> Så om de håller på och, och agerar Och bara just som sagt hela den här striden Just med att jag har faktiskt haft en sämre uppväxt än dig <laughs> Och bortsett från det så, så har ju inte Sebastian mycket karaktär. Han är krigaren helt enkelt. Mm. Och visst, han visar ju vissa små tecken på att vara kreativ när det gäller krigskonst. Och plockar upp vapen och vigvatten och liknande för att det är bra att ha. Och naturligtvis, allt han plockar upp kommer han att få användning för. Hör och häpna. <laughs> Och det ska han väl ha en viss eloge för. För han gör ju ingenting ointressant på det sättet. Men just för att hans personlighet är lika djup som en pappkaraktärs så är det ju svårt att tycka om honom som mer än sin stereotyp. Mm. Och tyvärr det... Det är inte tillräckligt mycket för mig. Jag blir sällan ledsen när mina så kallade NPCs dör i spel som jag spelar. Och jag känner ungefär likadant här för, jättespoiler, han kommer ju naturligtvis att dö i den här filmen. Ja, och det var nästan lite grann självskrivet också när han då faktiskt blir ett kärleksintresse för Rain. För då, då börjar jag verkligen att tänka att okej. Okay, det är väl möjligtvis därför som ni just hade sex. Det är därför att sen ska han dö och hon ska bli förtvivlad. Potentiellt, rent av är ju så här, verkligen. Kunna göra det här sista, mm. eller eh, liksom få fram den här sista kraften som hon behöver, den inre styrkan för att kunna då ha järlkejgen, antar jag. Mm. Så det var det enda. Men, eh, men ja, nej, Sebastian, det är inte en karaktär alls som jag känner någonting för. Och som sagt, den bakgrundshistorien, den fick mig bara att rysa av obehag. <laughs> Men Matthew Davis som spelar Sebastian. Han försöker åtminstone. Det är inte bra, det är inget spektakulärt, men ett försök att göra någonting är åtminstone värt att nämna. Mm. mm. Detsamma gäller för Vladimir för, som sagt var, han har mentorsrollen. Där är inte så mycket mer att säga än att han kommer att vara den som går och spyr ur sig kunskap åt olika håll. <laughs> har de mest förnuftiga besluten och kommer med de intressantaste utläggningarna. Han är väl den jag har lättast att knyta an till i den här gruppen. Mm. Och det gör nästan ont när han inte är där för han känns som den enda karaktären som är värd att nämna egentligen faktiskt och tråkigt nog den enda som, som jag ändå tyckte var intressant och som jag tyckte hade någonting vettigt att säga också för den delen, mm. det, det är nästan som att han är mer välskriven på sitt vis än vad Rain är jag, jag finner i alla fall det mer intressant att följa honom och är mer intresserad av att lyssna till vad han har att säga än vad i stort sett någon av de andra karaktärerna i filmen har, så det är ju väldigt bakvänt och har ju någonting gått extremt fel mm. men potentiellt så är det också för att jag tycker ändå att Mikael Madsen som gör Vladimir det är samma sak där, han gör ändå någonting av sin roll som jag också tycker är det som är värt att faktiskt ge en liten hyllning till mm. för det här det är åtminstone inte helt åt skogen ändå men jag, jag tycker som att det måste ha varit en tråkig roll att spela eftersom han är som bara menton, det som är ingenting speciellt där egentligen med honom, men, men jag tycker absolut att, att Mikael Madsen gör någonting av det åtminstone och jag tycker inte att han är tråkig att titta på och Mikael Madsen ska enligt den informationen jag har hittat ha varit uttalat emot den här filmen efter att han har sett den han mm. var inte särskilt nöjd med produktionen, han var inte särskilt nöjd med slutresultatet och det säger ju en hel del faktiskt, mm. när mm. någon som har en ganska stor roll i handlingen går ut och säger att jag tycker inte det här är bra Nej, bara där så ska han ju ha en enorm stor eloge i sådana fall och det säger ju också mycket om att han är en vettig människa <laughs> men är inte tillräckligt vettig för att låta bli att vara med i filmen överhuvudtaget men <sighs> det är väl så när man är skådespelare att ibland så måste man ta det man kan få tag på för mm. att det är, det är bättre att göra någonting än att vänta på någonting värt att spela i ja. för äm, även de har ju räkningar som ska betalas och pengar växer ju tyvärr inte på träd <laughs> Nej, tyvärr nej <laughs> Men jag gillar verkligen Vladimir. Jag gillar Michael Madsens prestation här. Jag, jag tycker för vad det är värt att han gör en bra insats här. Det är ingen bra skriven karaktär. Det är ganska ointressant. Men han får ju lite personlighet åtminstone genom skådespeleriet. Mm. Och Madsen, han kämpar så hårt med att få det att funka. Sen är det ju inte lätt att försöka få något att lyfta som är kedjat i fötterna. <laughs> Nej, det ska sägas att... Ja, det är ju för där. Och vi kan ju inte prata om den här filmen utan att nämna det stora hotet. Den slutgiltiga motståndaren. Den stora bossen, menar du? <laughs> <laughs> ja, precis. Slutbossen i slutet på spelet. Nämligen Kagan, King of Vampires har mm. de valt att kalla honom. Jag kan ha missat det naturligtvis, men... Jag tyckte bara de sa att han är en väldigt kraftfull vampyr. Han har skaffat sig väldigt mycket inflytande både politiskt och ändå militärt. Men utöver det så tyckte jag aldrig att kung nämndes överhuvudtaget. Nej, precis. Det kan inte jag heller inte erinna med just att de skulle ha titulerat honom som kung utan bara just att, som sagt, här han är en väldigt inflytelserik karaktär och har väldigt stor makt just bland vampyrer potentiellt för att han har levt väldigt länge också så jag tänker mig att han har samlat på sig väldigt makt och han verkar ju som, ja, sitta och regera mer eller mindre för all det, han har ju liksom sitt stora slott eller sin fästning och där sitter han och, ja, donderar så, så kung, jag förstår om man kallar honom för det men jag, hör, jag kommer inte ihåg att man faktiskt nämner det någon gång sen förstår man ju däremot väldigt snabbt att han är just extremt kraftfull av sig och han har ju de här typiska jag ska regera världen eh, tankarna. Ja, han är ju väldigt tydligt den här filmens så kallat Saruman. Mm, mm. En, en väldigt högadlad herre som står med näsan i vädret och är beredd att gå över lik för att uppnå de mål han är ute efter. Mm. Och visst, det är precis vad jag förväntar mig av en sån här karaktär. Jag tyckte det var väldigt lovande när man började titta och de visade lite från honom och jag tänkte, ah okej, okay. lite typiskt kanske, men det passar helt in i berättelsetypen. Det här kan vara någonting jag gillar mm. och det är ju ett väldigt bra skådespelarval måste jag säga för jo. Ben Kingsley som spelar kegen. Är ju en sån här skådespelare som det är väldigt roligt att se. Mm. Han dyker upp i väldigt många, väldigt olika filmer. Och av mm. väldigt olika kvalitet också. <laughs> ja, och det, det är det här som jag undrar över hur de egentligen fick honom att faktiskt vara med i den här filmen. Om det kanske bara är det att han tycker väldigt mycket om vampyrer och gärna ville spela just en då, ja, vampyrkung. Eller åtminstone någon som är väldigt mäktig som är vampyr. Mm. För han har ju ett väldigt väldigt speciellt utseende som passar tycker jag oerhört bra för den här typen av elackingar. Mm. För att uttrycka sig så. och När han visas upp så tycker jag att han han tar väldigt mycket plats verkligen och jag kan lättare köpa vem han är än när jag till exempel får se Rain och Kristina första gången och vem hon ska vara. Ben Kingsley är väldigt mäktig av sig och väldigt häftig och tycker jag Passar ju som en kegan Även om nu Kagan kanske är lite tam han också Men han ska ju trots allt vara en boss Och det är ju det han är skriven som lite grann Jo men skillnaden mellan nu Ben Kingsley och Christina Loken Det är talang För Ben Kingsley, även om han har spelat en del väldigt udda roller Har enorm talang Kingsley levererar ju alltid någonting som är värt att se. Tyvärr är det ju förpackat i en historia som är... Ja... Om jag säger tam så är jag nog ganska snäll ändå. Ja, mm. Det skulle jag också säga, men det är nog det bästa, det bästa sättet att ändå faktiskt beskriva historien på. <laughs> tam och förvirrande. Och på tal om förvirrande, när vi är inne på Kagan som karaktär. Mm. För de nämner ju väldigt tidigt att Kagan är Rains pappa. Han ska ha förgripit sig på en människokvinna vid något tillfälle. Och visst, det är tillräckligt stark motivation för en karaktär att vilja söka hämnd och en nära släktingsskull. Men i en sekvens mitt i filmen ungefär så berättar Rain för Sebastian att hon såg hur hennes mor blev våldtagen av kagen, Och så börjar vi se en sån här tillbakablick. Och jag tittade på den här scenen och man ser då Rain som bara är en liten flicka på, vad ska vi säga, åtta, nio år, sådär. Mm. Och hon gömmer sig för att um, mamman känner att någon är på väg. Och ja, naturligtvis instormar Kagan och um, de har en konfrontation där och han slänger ner henne på rygg. Och så, pang, så dödar han henne. Och då tänkte jag, men vänta nu här. Har vi klippt bort någonting? Jag tyckte precis Rain sa att hon såg henne bli våldtagen. Mm. Nu såg hon henne bli mördad, vilket är illa nog naturligtvis. Men varför säger de andra om det var det tredje som faktiskt hände? Ja, ja. Och visst, hon är ju frukten av ett sådant möte. Det är ju ingen som förnekar det. Men de gör en mycket större sak av att hon har sett det hända. Mm och jag tycker att det är ett av de här små hålen i handlingen där man inte riktigt har tänkt på vad man har skrivit och kanske borde ha klippt lite annorlunda för att få det att hänga ihop, men som sagt, de utgår väl från att de flesta är så uttråkade att de hänger inte med i handlingen i vilket fall så de kan säga vad de vill ingen tänker på det Nej, precis. det går ändå inte in någonting, de bara sitter där och stirrar tomt med kanske lite saliv i munhypan Uh, nej det, det är en förvirrande scen Det är det verkligen Speciellt eftersom som sagt Rain upprepade ju rent av Fler än en gång Att det här är mannen som först Våldtog och sen mördade min mor Och jag förstod som inte riktigt heller Ja men hur hänger egentligen det här ihop I sådana fall Vad du alltså den här lilla flickan och det, blir, det blir så konstigt För att till en början så ser man ju också Delar av hela den här När hon blir mördad och sen när man får hela historien liksom när hon faktiskt berättar att vad så här det gick till, så blir jag ju inte riktigt mer klok av det i och med att ja, återigen, det är den här inkonsekventa grejerna som dyker upp med genom mellanrum i den här filmen. Så att, ja du vem var det som skrev det här och varför? Eller är det just att någonting har gått jättesnett i efterarbetet när man har suttit och klippt och man har redigerat bort grejer som kanske borde ha varit kvar för att Mm, nu försvann stora delar av handlingen och poängen. Jag tror att det gick snett redan när man bestämde sig för att göra den här filmen. Så um, det är väl där det största problemet ligger. Ja, det är det. Men om jag ska bara vara allvarlig för ett litet ögonblick så, så skulle jag vilja säga det. Att ämnen som nu mord och våldtäkt är fullt legitima saker att ha med i en historia- men samtidigt är det ju så enormt känsliga ämnen så att man måste verkligen veta vad man håller på med. Mm. Ska du ha med det här, visst, kör till, men vet vad du gör. Använd fingertoppskänsla, känn av hur det är och titta noga, ger det här verkligen historien någonting- eller är det någonting som du bara har kastat in för chockvärdets skull? Mm. För om det är bara för chockvärdets skull då ska man definitivt tänka två, tre, kanske till och med fem gånger innan man faktiskt gör det. Mm. För i den här filmen kan jag tycka att det känns inte tillräckligt motiverat. Det är bara för billigt chockvärde. Mm. Det är bara för att de ska ha en genuin anledning för Rain att hata Kagen. Räcker det inte med att han har mördat din mamma för att du ska vilja ha ihjäl honom? Måste det vara en våldtäkt inblandat? Kunde det inte bara vara så enkelt att hon var hans mänskliga älskarinna, Hon blev gravid. Hon stack därifrån. Hon levde mm. under annat namn i hemlighet. Mm. Och han blev arg och bitter därför att du, du ska inte bara ta och lämna mig. Du mm. är min. Mm. Han hittar henne. Han dödar henne för sitt föräderi. Det är en tillräckligt stark motivation för att Rain ska vilja ha vedergällning. Våldtäkten känns som overkill. Mm, absolut. Ja, återigen så tycker jag att vi bevisar att eh, vi har bättre idéer och vi har bättre tillvägagångssätt för att förverkliga de idéerna också. Än vad Uwe Boll och många andra egentligen regissörer har också. Men det, det är chockvärdet som sagt, det är det jag misstänker, det är precis som i den här sexscenen också, det är bara för att det ska vara en ursäkt för att få visa ett bröst och bara en sån sak liksom, jag vet inte, ska väl på något sätt då höja produktionsvärdet men, men så funkar det verkligen inte, snälla någon. Jag misstänker att de flesta som ser de här scenerna känner ungefär samma sak. Vad ger det här? Var det särskilt genomtänkt? Kunde man inte ha gjort det snyggare och smartare? Men eh, vi hittar väl kanske bara orden lite lättare att förklara det med. Men eh, jag tror att de flesta tittarna har känt samma sak. Annars hade mm. betyget till den här filmen varit betydligt <laughs> bättre. Eller hur? Och då hade förmodligen Michael Madsen inte Sagt att du det här är skit jag vill inte att det här görs <laughs> Men som nämnt Vi är väldigt förtjusta i Ben Kingsley Och hans portratering mm. av Kagan, den är helt okej okay. den, mm. den sticker inte ut på något sätt Mer än att det är Kingsley själv Som spelar den mm. Och um, det är fullt godtagbart I mitt tycke Det är bara synd att han har en skitfilm Omkring sig <laughs> Precis. <laughs> och på tal om klassiska skurkar Så um, måste vi ju nämna det Att Kagan naturligtvis Har en högra hand men han är så endimensionell att han bara är ja, den högra handen. Mm. Mm. Han är en väldigt aggressiv soldat som driver sin herres vilja och ser mestadels förvirrad ut, måste jag säga. <laughs> ja, jo då han skickas ut i höger och vänster för att han då ska... Vi har Rain för det mesta och föra henne tillbaka till Kegan. Mm. Och, och det, är det, enda, det är det enda han faktiskt gör i den här filmen. Det är att leta efter Rain och så får vi självklart några slags små scener. Och han är givetvis väldigt kompetent på att slåss också. Det är ju som därför han är Kagens högra hand. Och givetvis måste han ju misslyckas med sitt uppdrag lika ofta som han lyckas med dem också. För att ja det måste finnas en spänning och man måste visa att eh, även Domastir, som han då heter den här högerhanden eh, han är ju också rädd för Keigen och Kagans makt och, och att Kagen även om han nu då har Domastir på sin högerhand så är han ju inte liksom sen på att kanske kapa av den handen ifall han nu råkar vara helt inkompetent och inte kan uppfylla liksom det han är till för. Mm. Men det är, det är allt, det är verkligen allt han bara springer runt och antingen försöker hacka folk i små bitar eller hackar folk i småbitar. Och ser förvirrad och arg ut då, naturligtvis. Ja, jo, självklart. Men man skulle inte vara arg ifall man inte misslyckas med <laughs> sitt uppdrag och man har Kegens vrede över sig. Och man är med i en film av Uwe Boll. <laughs> ja, att vara med i badbollens film måste ju vara extremt förvirrande och <laughs> ganska ilskeframkallande. Men en, ja. det är en helt annan diskussion. Men de Domastir, vilket är ett Underbart hemskt fantasinamn. Han spelas ju semikompetent kompetent av Will Sanderson. Det är inget som sticker ut. Han är en typisk hantlangare av högerhandstyp. Och det ska han väl ha en liten eloge för. Men samtidigt, det är ingenting speciellt. Och i vilken annan film som helst så hade han varit extremt blek jämfört med andra såna här höga händer vi har sett mm. i filmvärlden mm. Mm. vi behöver bara sträcka oss tillbaka till Dungeons and Dragons för att hitta betydligt <laughs> intressantare höga händer eller hur, jag satt och tänkte på honom och jag satt och tänkte på just Dungeons and Dragons filmen överlag ett par gånger även jag när jag tittade på den här och det var lite så att jag faktiskt saknade den, så illa var det ändå jag för hur illa man än tycker att Dungeons and Dragons namnet missbrukas i den filmen det är ju ingenting jämfört med vad man gör med Blood Rain i den här för um, jag blir inte sugen på att spela spelet Ja, nej, alltså jag vet att jag sa tidigare att jag skulle faktiskt hellre ha spelat spelet än att ha sett den här filmen och pratat om just spelets handling och så vidare men alltså jag är inte särskilt sugen alls längre på den här spelserien efter att ha sett den här filmen Ja jag klandrade jag är ju verkligen inte för att ha tappat lusten till att spela spelet för jag hade känt precis detsamma och det får man väl säga är ett stort misslyckande för jag menar filmen ska ju ändå locka in till att vilja spela spelet och när man börjar känna att man önskar- att man aldrig hade hört talas om det, <laughs> då är det ju inte jättebra. Nej, nej, där har det gått helt ur skogen. Och på tal om inte jättebra så har vi ju en sak som det skulle- kännas väldigt fel om vi missade att ta med. Vi har en sekvens där um, Rain hamnar i händerna på en annan sorts vampyr- om jag förstod det rätt mm. som är en riktig dekadent typ som äm, har verkligen försjunkit i människans mörkaste njutningar och så vidare och så vidare och han eh, omgärdar sig av vackra kvinnor och de har stackars människor som är upphängda i köttkrokar som de då tömmer på blod som de dricker och fina muggar och så vidare och så vidare. Det är mm. ju ännu mer för chockvärdets skull om vi säger så. Ja. Och den här karaktären som då heter Leonid vilket är onödigt att lägga på minnet för eh, givetvis kommer han att eh, omkomma ganska Snart i handlingen. <laughs> ja. Men han spelas av Meatloaf. Det här är ju. Vad ska man säga? Det är lite obegripligt där, det här är verkligen. <laughs> <laughs> det, det var chockerande just att få se mer än att Ben Kingsley faktiskt är med i den här filmen. Med tanke på liksom, ja, men hur bra han ändå är. Att han är riktigt riktig skådespelare. Men sen kommer den här personen och gör en tre om man bara. Men är inte du? Och vad gör du? Och vad är det här? Ja, för Meatloaf är musiker. Och vi kan ju diskutera hur hans karriär har varit, hans låtar och så vidare. Mm. Men det är en helt annan diskussion än den vi för nu. Jag skulle inte riktigt klassa honom som skådespelare. Även om han har gjort bättre roller, bland annat i Fight Club. Mm. Här känns han bara så... Enormt bortkastad. Han känns intryckt kanske för att han är personlig vän med gummibollen eller eh, han bara var väldigt sugen eller han var i desperat behov av jobb och pengar. Mm. Mm. För inget annat skulle kunna förklara varför han är där och varför han spelar <laughs> den rollen av alla roller. Och jag är nyfiken, vet du om varför den här scenen har blivit så eh, omtalad och är ...kontroversiell i vissa sammanhang. Nej, verkligen inte. Det är nämligen så, om mina källor stämmer... ...så vi får ta det här med en liten nypa salt... ...men jag har inte svårt att tro på det alls. För att spara pengar... ...och inte ha en massa onödiga biskådespelare... Så hyrde man in prostituerade för att vara alla de här kvinnorna som Meatloafs karaktär omgärdar sig med. Okej, okay, det är... <laughs> låter ju helt bisarrt om det faktiskt är sant. Men det är inte svårt att tro på, eller hur? Nej, visst, verkligen inte. Absolut inte. Ja, det var ju faktiskt ännu mer konstigt eller i alla fall ännu mer chockerande än att få se just Meatloaf vara med <skratt> i den här scenen faktiskt. Ja. ja, nu vill jag ju naturligtvis inte vara någon moralpolis. Jag tycker man får göra vad man vill och man får stå för de konsekvenserna och riskerna som det innebär och så vidare och så vidare. Jag tycker ändå att det är tvivelaktigt. Ja, det, det får man ändå kalla det för. Ho, ho, ja, men det är mycket som är tvivelaktigt i den här filmen trots allt. Och vi kommer nu att gå vidare på nästa del av tvivelaktighet verkligen, mm. i, en, eh, i en helt annan kategori. Ja, du menar givetvis det visuella. Mm -hmm. Och oj, vad den här filmen är visuell på fel sätt. Ja, eller hur att den är? Jag har ju redan nämnt det här med hur fruktansvärd koreografin är och hur dåliga stridsscenerna är och det här vansinniga blodet och de här avhuggna kroppsdelarna och allt det och ja, det är väl det största som jag tycker, alltså det är den största bristen med, med filmen och det visuella men det finns ju mycket mer där till också. Jo men om vi börjar med allt det här blodsplattret som det faktiskt förekommer, det är så onödigt överdrivet jag menar de hugger i folk och det börjar blöda, visst det gör det ju när man hugger sig på olika sätt och vis. Det ska ju vara där. Men det sprutar ju verkligen som om de hade en sprinkler inbyggd någonstans. Sen är det verkligen ett svärdshugg som fullständigt delar en människa på mitten. Och man måste naturligtvis få en riktigt bra inblick i hur människan ser ut inuti. För annars är det ju inte särskilt givande tydligen. Det är så mycket kladd och så mycket griseri här- som gör att jag kan inte ta de här stridsscenorna på allvar alls. Det är helt omöjligt. Det är bara kladdigt, överdrivet. Och de är så enormt stolta över dem också. <laughs> ja, och det är det största problemet verkligen. Det, det är som jag sa att det är ju gjort för att det ska se väldigt häftigt ut. Det ska ju vara visuellt. Det ska vara väldigt slaffsigt helt enkelt och ja absolut, det här spelet är ju ändå ett hack and slash spel alltså mer än vad det är bara ett actionspel. vad jag har förstått och vad jag vill minnas från den här tiden när spelet kom då för drygt tio år sedan så var det ju väldigt våldsamt och jag är säker på att det var en hel del just ja, mycket blod som sprutade mycket så här avhuggna kroppsdelar och att just rain då verkligen kunde utföra de mest häftiga och otroliga attackerna för att göra slut på sina fiender så jag misstänkte att det skulle kunna vara en hel del just blodspill i filmen men alltså det här är ju att gå väldigt väldigt långt och speciellt om man inte kan göra det så himla bra då blir det ju faktiskt rätt dåligt och sen finns det ju absolut splatterfilmer som ändå kan vara ganska underhållande i sitt splattrande men det här är inte en sån typ av film. Nej, men en splatterfilm har ju i regel en viss atmosfär som känns genom hela filmen. Medan här försöker de ju ha någon slags seriöst berättande. Ja, jag är generös och kallar det för det, även om det är så långt ifrån det det bara kan vara. Så när de här scenerna dyker upp svänger ju atmosfären om fullständigt. Det ja. känns som två filmer som någon har råkat skarva samman av misstag. Att det här är en små sekvenser från Bloodsplatter 29 och inte Blood Rain. Nej, ja. Och just att de är så stolta över de här scenerna också så att de verkligen tar närbilder för det är väl den största synden egentligen om man inte försöker göra någonting som ska vara medvetet överdrivet både att vi vet att det inte kommer att se verkligt ut det är inte poängen, det ska bara mm. se grisigt ut mm. men här vill de ju att det ska se verkligt ut mm. då är kanske inte extrema bilder en jättebra idé Nej, inte när man inte kan liksom verkligen lägga pengar på att få det att bli då bra sminkat, bra utfört och så vidare. För här är ju de, de här närbilderna, de är ju som bara ja, en stor nackdel för filmerna så de... De gör det ju bara sämre istället. Det fyller som ingen bra effekt utan det blir, bara, det blir bara dåligt av det. Där är två snabba klipp som jag verkligen reagerade på. Och anledningen till att jag minns dem så extra väl. Det är för att de gör ett litet montage med de här splatterscenerna mot slutet av filmen. Ja. Helt omotiverat. Ja, usch. Det är att, för det första, det ligger en man som har blivit ja, avhuggen på mitten. Han ligger och ja, sprattlar i någon slags spasmer. Jag vet inte om han fortfarande är vid liv eller om det är eh, nerver och muskler som bara helt enkelt ska föreställa att de rycker. Mm. Och ändå så står det folk och ja, hugger och slår på honom. Mm. Och då undrade jag, tror ni inte att han är död vid det här laget? Att ni, <laughs> att ni inte kan sluta slå på honom? Och när det dessutom är det absolut mest oengagerade i sånt här huggande... <laughs> ...där man märker att de nästan hugger i slow motion... ...för att de inte ska träffa skådespelaren på riktigt... Ja. Då, ...då känns det bara som... Äh, ...rolig timme. Ja, ja visst. Det, det är barn som låtsas att de är splatterfilms tillverkare. Det är ja. den nivån på det. Och den som faktiskt var värre... ...den andra utav de här två jag reagerade speciellt på... Det är när Rain slår ihjäl den här, ja, monstermunken eller vad vi ska kalla honom. Åh oh, gud, ja. För han får ju naturligtvis sin egen klubba i nyllet som exploderar fullständigt i en kaskad av blod. Mm. Och bara det tycker jag var onödigt överdrivet. Men där är ju ett annat faktum också. Och det är ju att vi har ju inte bara blod i huvudet. <laughs> Så det såg ju inte realistiskt ut för fem öron när det bara var som att poppa en vattenballong full med röd färg. Ja, För det var ju precis vad det såg ut som. Ja, exakt vad det såg ut som verkligen. För att när man gör det där klippet och man ser hur liksom huvudet ska gå sönder och bara splattras då ser det verkligen ut som att det är bara en stor gummiboll som är just fylld med typ krossade tomater som man helt enkelt slår sönder. Och det är bland det verkligen som jag har sett i film. Vad helt groteskt dåligt gjort. Och det är ju inte så att de här scenerna är extra dåliga och att de andra är hyfsade. De andra håller precis samma nivå som de här. Det är bara att jag tyckte att de här fastnade extra mycket för att jag störde mig så fruktansvärt på ja. dem. Ja, det är precis som man gör. Och speciellt när de då återupprepar ett par av de här scenerna inklusive då när det här huvudet mosas och, och man gör den upprepningen typ tre gånger på rad i olika vinklar i slutet av filmen helt omotiverat som sagt, åh oh. Bara, bara filmens slut är ju helt omotiverat, eller egentligen var det omotiverat att se filmen överlag kan jag känna efterhand men är det är mycket, mycket som är dåligt och konstigt här alltså och som sagt det visuella hör till en väldigt, väldigt stor del av vad som, vad som är dåligt och vad som är dåligt utfört Ja, alltså det finns ju CGI-effekter också i den här filmen men tacksamt nog så är de ganska få. Mm. De har satsat på mycket praktiska effekter och vet du vad? Jag gillar det. Det ska filmen ha en liten eloge för. De har inte genererat alldeles för mycket blod utan de har ju åtminstone haft någonting som splattrar och har sig... Som är där på plats. Som skådespelarna mm. kan reagera på. Mm. Och det föredrar jag definitivt i sådana här sammanhang. Men det kräver ju att man vet vad man håller på med. Gummibollen vet inte alls vad han håller på med. De praktiska effekterna är mer eller mindre pinsamma. Och når inte ens den här nivån där det är så ostigt att man tycker att det är underhållande. Det är bara illamåendes framkallande inte illamående för att det är grafiskt utan illamående för att det är vad han tror att vi vill säga skattretande verkligen och som sagt det, det, det blir det blir inte bra på ett sånt här splatterfilmsätt utan det blir bara pinsamt dåligt som, som sagt jag var också dåligt av att se filmen men, men det gör jag därför att det, det är inte bra gjort någonstans helt enkelt så jag undrar varför jag sitter och tittar på det detsamma gäller också klippningen som är väldigt förvirrande mm. tyckte man att manuset var förvirrande då kunde man ju ha kompenserat det med lite snygg klippning där de kunde kompensera svagheterna mm. men här jobbar de ju aktivt för att göra det så förvirrande det bara är möjligt som sagt var, efter de första 20 minuterna ville jag ha en summering för att veta, vad är det jag har sett egentligen? Jag har sett människor jag inte känner göra saker jag inte förstår i en klippning som är något av det mest förvirrade jag har sett i hela mitt liv. Vad tusan är det här? Jag menar, vi kan, vi kan klandra till exempel birdemic eller The room för väldigt mycket, men mm. de var mer konsekventa i sitt klippande och man ja. hängde ju åtminstone med i vad de försökte berätta. Det ja. de försökte berätta var inte bra, men vi hängde med åtminstone. <laughs> Ja speciellt när man i Birdemic visar alldeles för mycket typ hela tiden så att det är för få klipp i den filmen men då har man tagit alla de klippen som borde ha funnits och tryckt in här i Blood Rain, verkar det som för alltså, jag kan ju nästan få epilepsianfall Fast jag inte lider av det. Bara av att se speciellt fighting-scener när man klipper och klipper och klipper hela tiden. Och så är det extrema närbilder också som inte gör saken bättre. Det, det är katastrofalt gjort verkligen, det här redigeringsarbetet. Ja, jag är förvånad om klipparen inte fick whiplash av att göra den här filmen för <laughs> det skulle jag ha fått. Och det är hemskt för kamerarbetet i sig är helt okej. Okay. Jag menar det är inget extravagant heller men de har ju åtminstone lyckats hitta semikompetenta vinklar. Ibland är det till och med riktigt snyggt. Mm. Det blir aldrig jättebra eller så men oftast tillräckligt för att man ska tycka att okej okay, jag vill se nästa scen också. Den kanske driver handlingen vidare. Hade det varit ännu sämre kamerarbete så hade jag förmodligen aldrig tittat färdigt utan jag hade sagt det du får prata om den här själv för jag orkar inte titta på den. Hade jag sett den här filmen själv absolut alltså jag hade stängt av den efter halva om inte tidigare eller så hade jag helt enkelt valt att hoppa otroligt mycket och försökt korta ner den till max en timme i sådana fall där jag faktiskt sitter och tittar på vad som händer. Men ja, nu som sagt, som jag sa i början av det här avsnittet: Har vi sagt A så får man ju säga B, och då är det bara liksom att ta sig igenom alltihopa från, från A till Ö. Ja, uh, men det finns en genuint lysande sak i den här filmen som jag vill nämna. Mm. Och det är inte gummibollens förtjänst egentligen. Det är alla de fantastiska miljöerna de har hittat. Ja, för jag tycker det är väldigt tufft med gamla slott. Och städer som har bibehållit sitt utseende från 1700-tal, 1600-tal och liknande. Det är stycken av levande historia som är perfekta att spela in såna här filmer i. Det är inte bara en massa scener som har byggts upp. Det är inte bara en massa CGI-genererade bakgrunder. Utan Nej. det här stället finns. Mm, mm. Och det är superläckert. Mm. Sen att de här platserna har blivit besudlade av att spelas in av överboll, Det är ju en annan sak. Men de <laughs> finns ju där. De har sin stolta historia. Och hur mm. blodig den än har varit under århundradena. Det kan inte ha varit en sådan skymf som den här filmen har blivit. <laughs> nej, det nej, är verkligen inte. Nej, men tack och lov ändå att vi faktiskt får så pass mycket miljöombyte. Och, och att det är sån variationen då i miljöerna så att ja man kan åtminstone glädjas lite åt det för annars hade ju ögonen verkligen somnat om vi hade bara varit fast på ett par olika ställen om man framförallt hade sett att men det här är ju bara typ återanvänd dekor eller just att det här är bara filmat då framför en green screen eller en blue screen att det bara är digitalt gjort Tacksamt nog har man inte gått den vägen utan det känns ju åtminstone äkta de platserna man är på även om ingenting av det som händer och görs och sker känns äkta. Men nu börjar det väl bli dags för oss att summera våra tankar om Blood Rain och det står nog redan klart vad vi tycker och tänker men vi kan väl kosta på oss en liten summering ändå. Ja men det blir som sagt en liten summering för jag tycker att jag har redan kostat på mig alldeles för mycket tid till att prata om den här filmen och bara att se den också. Det enda positiva jag skulle vilja säga med filmen det är att den ändå är ganska kort. Det var jag faktiskt väldigt glad över men i övrigt, var ska jag börja? Först och främst handlingen. Den är helt okej okay om man tar den i sin kontext och faktiskt lyssnar på den här lilla förklaringen som jag gav i början, den här beskrivningen. Men det är inte bra utfört någonstans. Alltså, dels är det väldigt förvirrande det som händer på scenen... ...dels är karaktärerna väldigt tråkiga och för mig oengagerade med något enstaka litet undantag... ...och så dels har vi då det här övervåldet. Visst, spelet som den här filmen baseras på är, har jag för mig, rätt våldsamt också... ...men det, det här görs ju inte rätt någonstans. Det görs inte rätt för mediet. Det här är inte ett spel, det här är en film... Och jag märker ju liksom i handlingen att det här som händer här och nu och de här scenerna, de skulle passa bra i ett spel. Den här actionen vi får se nu, det skulle passa bra i ett spel. Men det passar sig inte alls i den här filmen, den är bara, den är bara dåligt gjord. den är dåligt planerad och den är dåligt utförd verkligen så att... Jag säger, bara, jag säger bara nej till allting i Blood Rain <laughs> jag, jag säger nej till handlingen den engagerar mig inte, jag blir jätteuttråkad, och jag blir jätteförvirrad jag säger nej till karaktärerna för att de tråkar också ut mig och gör mig till och från förvirrade med vad de säger och jag säger nej till typ ja, det mesta av det jag får se också visst, alltså in, inte miljöerna som sagt, det är det enda roliga det enda som jag kan ta med mig från filmen just att det var varierande men sen det som hände, koreografin, jag säger bara det än en gång. Alltså, de här striderna, de får mig att vilja skratta och gråta. Men inte positivt sett, absolut inte. Utan det är av galenskap jag skrattar och det är av rädsla jag gråter. Och det är väl så jag skulle vilja summera den här filmen. Alltså, det, det, det var en katastrof, det var det verkligen. Jag kan inte rekommendera att man ser den, jag kommer aldrig att se den igen förhoppningsvis. Ja, det var välvalda år det, och um, jag skulle vilja börja min uh, slutsummering med en uppmaning till uh, framtida manusförfattare: Lär er ett medium som ni ska skriva för. För ni kan inte lära er det ena och tro att ni behärskar det andra. Det, det funkar inte så, där är enorma skillnader även om de kanske inte är uppenbara. Det är ett tips som golfbollen och hans manusförfattare hade behövt samtidigt som det hade stått någon med en hoprullad tidning som hade slagit dem på nosen varje gång de närmade sig att ja men vi kanske gör så här eller vi kanske kan lägga in det där så att de kunde säga nej fy lägg ner absolut inte gå lägga dig i korgen. Det är ingenting som stämmer i den här filmen. Den är fruktansvärt förvirrande. Den är nästintill galen skulle jag vilja säga. Eller så blir man det av att titta på den. För man förvirras hela tiden. Det är klippt så att man inte riktigt hänger med. Om man inte kämpar fruktansvärt hårt för att hänga med så tappas man bort nästan omedelbart. Det är en ansträngning att se den här och jag tycker inte att det är värt att göra sig själv den ansträngningen. Jag tittade på den här därför att vi kom överens om att göra det. Vi var båda nyfikna på att ta en lite närmare titt på Uwe Bolls arbete och jag måste säga att jag um, kommer inte att återbesöka den här ens för att titta på den och skratta åt den i goda vänners sällskap. Den är inte tillräckligt charmig för det Tvärtom mm. Det är en fullständig katastrof Skådespeleriet är halvhjärtat i bästa fall Rollerna är förvirrande Kameraarbetet är i bästa fall okej okay. Och specialeffekterna är skrattretande av helt fel anledningar Det finns ingenting att hämta här Och jag tycker så synd om dem Som var fans till spelet som fick en film som visade sin älskade spelserie ur de sämsta tänkbara vinklarna. Jag kan inte uppmuntra någon att se den här, och om ni gör det, ni gör det på egen risk. Ja, ursäkta mig verkligen. Jag är så glad att allt det här är över, och jag är <laughs> inte glad över att ha sett filmen. <laughs> Men jag gissar att vi ändå kommer att återbesöka Uve Bolls värld för där är en viss skräckfascination att se vad den kan hitta på. Ja, och faktiskt, och så speciellt med vissa av de här spelserierna som man ändå har valt att filmatisera. För då, då kan jag verkligen tänka mig så här: att, Men alltså, hur har han tänkt att just det här spelet ska gå att göra film av? Så det är, det är skräckblandad förtjusning som sagt. Ibland kan det vara lite intressant och ibland kan det mest bara vara ja, lite fasansfullt helt enkelt. Nu har vi ju spenderat eh, ganska lång tid i den här historien att springa runt i månens sken. Vad säger du om att eh, ta oss an en historia där eh, månen är lite mer i fokus? Det tycker jag låter enormt spännande kan jag säga i och med att jag är faktiskt som du själv också är väldigt fascinerad av just rymd och sådant så jag antar att det är dit bort det pekar helt enkelt. Ja man kan ju tycka att efter lite dålig fantasy kan det vara skönt att skölja munnen med lite bra science fiction mm. och den här har ju bland annat jag varit väldigt sugen på att se för den har ju fått en hel del positiv kritik. Jo men det tycker jag låter högst lovande och är någonting som jag ser väldigt mycket fram emot med spänning för det kan ju behövas efter någonting sånt här. Jo men då har vi ju något allihopa att se fram emot till nästa vecka men tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling och jag är Thomas Engström.